la Trinitat Vella feia temps que reclamaven una nova biblioteca i aquest dissabte han pogut assistir a la inauguració de la Biblioteca José Barbero al carrer de Galícia, on podran trobar més de 10.000 documents i un espai multimèdia. Serà la número 37 del conjunt de biblioteques de la ciutat. Un espai distribuït en tres plantes que disposa d'un fons de més de 10.000 documents i una població potencial de gairebé 13.000 usuaris. A més del servei de préstec, l'equipament oferirà múltiples activitats relacionades amb el món de la lectura. A l'espai multimèdia s'hi faran també sessions de formació. Aquesta, segons l'Ajuntament, és una de les claus de l'èxit de la xarxa de biblioteques. A Barcelona, aquesta xarxa ja compta amb 800.000 usuaris. La biblioteca porta el nom de José Barbero per un conegut lluitador veïnal de la Trinitat Vella que va morir ara fa tres anys. Per l'Associació de Veïns, aquest equipament era una reivindicació històrica que demanaven des de l'any 86. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM. Això és tot un poble. Qui us parla i acompanya Cristina Lliteras, Patrícia Soler i Jordi García. De dilluns a divendres, de 12 a al migdia...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 A prop de 400 persones van assistir aquest dissabte a la inauguració de la Biblioteca de la Trinitat Vella. El nou equipament oferirà feina a un equip de 7 persones amb la direcció d'Emma Armangot. S'encarregaran dia a dia que la biblioteca estigui al servei dels veïns que en vulguin fer, fer ús. L'alcalde Trias va inaugurar la biblioteca dissabte. L'equipament cultural s'ubica al Solà Compres entre els carrers de Galícia i el nou carrer Torné, que és un vial peatonal de nova creació. El projecte és obra dels arquitectes municipals Ricardo Nieves i Carlos Fuentes i del despatx PSG Arquitectura i Enginyeria. La Biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero compta amb un fons de 10.140 documents i una població potencial d'uns 12.880 usuaris. Els serveis que ofereixen són d'informació i assessorament, préstec de documents, suport a la formació i d'autoaprenentatge, formació antic, accés a internet, xarxa wifi, reserva d'ordinadors, tràmits en línia suport i activitats especials per a les escoles i també activitats culturals i de difusió de lectura. L'edifici està dividit en dues parts clarament diferenciades. D'una banda, la franja adjacent del carrer Galícia, on es troben tots els serveis interns de la biblioteca. D'altra banda, els espais principals de la biblioteca són diàfans. A més, els serveis interns de l'equipament aïllen les zones de lectura i treball dels sorolls que provenen del carrer Galícia, que és una de les vies principals de la Trinitat Vella. Els espais principals de la biblioteca estan connectats entre ells també es relacionen amb la plaça de nova creació que s'ha fet a l'entrada de la biblioteca. Així, per comunicar els espais de les tres plantes, s'ha construït una àtria triple alçada que acull l'escala principal i una grada on es poden fer actes. La distribució dels espais és la següent. A la planta baixa trobem el punt d'informació general i el servei de préstec, l'àrea de diaris i revistes, l'àrea infantil i també la sala d'actes. A la planta primera trobem més informació, ficció, no ficció, música i imatge, internet i l'espai multimèdia. I a la segona planta també teniu més informació, la, una planta més de noficció, ficció, l'interès moviments socials, un espai de suport i administració i serveis. Aquesta biblioteca es troba dins l'àmbit d'actuació del Pla de Reforma Integral del carrer Galícia al terreny. Està delimitat pels carrers Galícia, com dèiem, Torner i Tussal. El projecte contemplava, a més de la biblioteca, l'espai urbanitzat que facilita l'accés a la biblioteca. Porta el nom de Biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero, per aquest, per aquest lluitador i membre de l'Associació de Veïns i Veïnes que va morir de manera sobtada l'any 2009 i havia nascut a Granada el 1945. La seva lluita pel barri i pels drets dels veïns de la Trinitat Vella va marcar el seu dia a dia. L'equipament tindrà com a centre d'interès els moviments socials, tenint en compte que està ubicada en un barri de llarga tradició associativa i participativa i gira al voltant dels moviments socials. En aquest fons, ubicat a la segona planta, s'hi poden trobar eines per dissenyar i gestionar projectes associatius i de participació ciutadana, testimonis del moviment associatiu i de la defensa dels drets civils, audiovisuals, llibres, revistes, fanzines i butlletins relacionats amb els moviments socials o editats per entitats. La biblioteca també disposarà posa de la secció racó de mares i pares adreçada a totes les famílies i a les persones interessades en el món de la infantesa. D'altra banda, l'oferta d'activitats és la següent. Conferències xerrades i trobades amb autors, clubs de lectura, recitals poètics, narracions per adults i exposicions. Activitats per al públic infantil i familiar, tallers, espectacles, narracions i audicions musicals i, per últim, activitat de formació i creació al voltant de les tecnologies de la informació. Doncs, tal com dèiem, dissabte l'alcalde Trias va ser qui va ser l'encarregat d'inaugurar aquesta nova biblioteca, però el seu periple per Sant Andreu no va quedar aquí, ja que va aprofitar el mateix dissabte, ja que era als nostres barris, per mostrar la rehabilitació d'un dels pisos de la Casa Bloc. En el període d'entreguerres mundials, l'arquitectura es va refondar. Tot arreu va sorgir una nova manera de pensar-la i de fer-la. La figura que representa aquest canvi és l'arquitecte suís Le Corbusier. A Catalunya, aquest corrent renovador racionalista va trobar el seu microclima ideal amb la República. I d'entre tots els arquitectes catalans que s'integrarien, el grup d'arquitectes i tècnics catalans per la realització de l'arquitectura contemporània, el GATPAC, una espècie de selecte club de tècnics de la nova forma de pensar, el que més fama va adquirir va ser Josep Lluís Cert. Una de les obres bandera és la Casa Bloc, el conjunt de vivendes per a obrers a Sant Andreu. Iniciat el 1932, es va culminar després de la Guerra Civil. L'alcalde Xavier Trias, tal com us hi informàvem, va aprofitar la visita als nostres barris per inaugurar aquest dissabte la recuperació, després de dos anys de treballs d'una de les vivendes, la U11. Tal com cert, i els seus companys Josep Torres Clavé i Joan Baptista Sobirana van pensar... La preocupació, si es vol paternalista, sobre com es pot millorar les vivendes dels obrers va unir aquest grup del que parlàvem, el Gat Pac, amb el govern de Francesc Macià, el pare de la caseta i l'Hortet. Ja se sap que alguns arquitectes són especialistes a projectar cases ideals en què mai de la vida ells mateixos viurien. La casa-bloc compta amb més de 200 pisos d'uns 70 metres quadrats de superfície en dúplex, són senzills, planta baixa menjador, cuina i bany, escala, planta superior amb dues habitacions. A la planta inferior hi ha una mena de balcó galeria. L'únic que es manté és el de la casa-museu. A la resta, els llogaters han clausurat el forat original que dóna al carrer amb els coneguts tancaments metàl·lics que per guanyar aquells preciosos metres quadrats que pot ser, serviran per encabir-hi el televisor, cosa amb la qual cert i companyia no van comptar, òbviament. Al mobile L'interior utilitzat des de l'època aquí una taula de Marcel Breuer amb acabat de linoleum ideal per netejar allà unes cadires model tonet. La pila de la cuina de marbre al costat de la cuina és econòmica sense que la calefacció, per això eh, es van inventar i feien servir els anys 30 les estufes. El treball d'investigació seguit ha estat realment ingent. Per exemple, per trobar el color original de la façana interior, aquell color celesta que, combinat amb el taronja dels elements metàl·lics, fa una impressió com a mínim d'estranya. També per col·locar eh, aquell paviment hidràulic de pobra, és a dir, gris-llis, res a veure amb els florejats que estrepitjaven en aquella època els millors pisos de l'Eixample. Els treballs han costat un total de 35.000 euros. Doncs, mentre tot això passava als nostres barris, el que no ho passava gens gairebé va ser la Unió Esportiva Sant Andreu, que va perdre davant d'un Reus per 2 a 1. Efectivament s'ha acabat la ratxa d'imbatibilitat. Sis setmanes més tard el Sant Andreu ha tornat a perdre i ho ha fet després d'avançar-se en el marcador amb un gol matiner de Moyano. Xumbi i León han capgirat el marcador la segona part. Marcos ha tornat a jugar uns minuts i ha debutat Àlex. Tots dos equips arribaven igualats en pràcticament tot el partit. Les dinàmiques però eren ben diferents. El Reus buscava tornar a guanyar el seu estadi mentre que el Sant Andreu volia els tres punts que no va poder sumar la setmana passada a casa. El duel ha tingut alternatives per tots dos equips i ha estat el conjunt local qui les ha aprofitat i s'han dut la victòria. Molt bé, doncs amb aquest repàs de les principals notícies del dia, nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música però atenció perquè si abans us parlàvem de la inauguració de la nova biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero, després d'aquesta pausa el que farem serà escoltar quins van ser els parlaments que van donar pas a la inauguració d'aquesta biblioteca. Ara fem una pausa i tornem. Va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 Servim-me d'escut, covard, repasso els malucs, totes les noies que veig travessant la plaça. Inamorat de la mirada fugir ser d'una estranya, sisat pensant que potser mai més la tindré i vaig cantar Fuxat pel carrer com un babau, aquesta cançó que tinc al cap, és que m'he llevat i s'ha com les llaganyes. Vaig cantant, fuxat pel carrer com un nen gran, aquesta cançó que et vull donar, et porto al damunt i Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs, de-li com us deia, en prop de 400 persones van assistir aquest dissabte a la inauguració de la Biblioteca de la Trinitat Vella. L'alcalde Trias va ser qui es va encarregar d'aquesta inauguració. Ara escoltem els diferents parlaments que van donar pas a aquesta inauguració. Molt bon dia, molt bon dia a totes i a tots especialment als veïns i a les veïnes de la Gratuitat Vella, que esperem que d'aquí ben poc ja puguem dir que són els usuaris i les usuàries d'aquesta biblioteca que avui inaugurem. Benvingut al, a l'alcalde, benvingut també al president de la Diputació de Barcelona, tinent alcalde, director general, autoritats, presidenta també del districte, Alberto Fernández, Jordi, Envinguts tots i totes, president també de l'Associació de Veïns i de Veïnes. És a més que ens falta una persona. L'Adam, on el tenim? Ens ha, ha escapat. Ens escapat l'Adam. No, és que... no sí, no ah, per a ixica, no, tenim. Al sol cas, també la directora d'aquest nou equipament. A mi em toca anar donant les paraules, però sí que volíem fer i congratular-los des del districte i des del propi barri d'Artitat Vella, poder gaudir d'un nou equipament, un equipament cultural que ens ha de servir d'integració i qüestionador en un barri que ha de tenir cada vegada més oportunitats. Li passaria la paraula al senyor Lluís Quero, president de l'Associació Veïns i Veïnes de Vella. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes a tothom. Eh, avui és un dia meravelloso. És un dia d'aquest que el eh, que hem d'enfarcar. De fet, nosaltres ja, jo porto to tota la nit en marca. Eh? Eh, com hem de ser una mica breus, eh, primer he de fer dos punts. El primer és el nom de Josep Palvero. Per a molta gent no saben qui és aquest senyor. Bueno, aquest senyor era un company de l'Associació de Venys i un lluitador de l'empresa SEAT. Un home que va dedicar tota la seva vida per lluitar pels drets de les mayories, que van ser drets que ara amb la llei de la malaltia no s'estan carregant. No? Doncs aquest senyor eh, va tenir la mala sort de, com s'ha llogut, morir amb la bota posada. Eh? O sigui, va morir i estan treballant per al barri. Eh, un petit homenatge a aquest eh, company va ser el que eh, aquesta biblioteca que tan d'il·lusió no feia tots, Eh, avui tingui el seu nom no representa només el nom de, i a la persona de Josep Alvero aquest nom representa a els veïns i veïnes dels barris que eh, tenen noms però que no seran mai reconeguts amb el nom de Josep Alvero avui fem un homenatge a tots els noms eh, de veïns i veïnes de tots els barris perquè es dit això Eh, he de dir també de que el SONI eh, s'ha fet realitat. Molts de nosaltres fa molt de temps eh, pensàvem, creiem de que n'hi havia tres projectes amb aquest pari que eren importantíssims. Un era un cap no, una biblioteca, o sigui, perdó, una escola Brassol eh, que deixés de, de ser parracons i eh, una biblioteca. Eh, senyors? Eh, totes tres coses les tenim avui al barri. És una sort, ara el eh, que ens queda per davant és poder-les eh, avui, com se mereixen. Hem fet una guarderia o sigui, una biblioteca meravellosa, hem de disfrutar-la, tenim al davant gent que està disposa a que això eh, sigui eh, per tots eh, i per sempre i eh, molta sort, i jo us animo, veïns i veïnes, a gaudir d'aquest espai, perquè és un espai guanyat per nosaltres. Gràcies a les autoritats que han fet veritat eh, això i he de dir unes, un, eh, unes gràcies especial al equip de govern anterior que va ser el que va fer la planificació de que això oi pugui ser realitat. Eh, aquest equip de govern avui li dona la dona bona eh, a aquesta biblioteca, l'antic equip de govern ho, ho va fer realitat. Gràcies a tot. Gràcies, veïns. Gràcies. Gràcies, Lluís, per les teves paraules. S'han començat fent menció precisament al nom que porta aquesta biblioteca, Fosil Barbero. Així doncs, en representació de la família, a l'Adam Barbero, que ens dirigirà unes paraules. Bon dia. En noms de la família bandero Moral estem molt contents de poder compartir amb tots vosaltres un moment tan especial En primer lloc comentar que la lectura d'aquestes paraules seran en castellà per motius de família i amics assists. Con un simple simplerà no describimos nuestro sentimiento, para con todos los que habéis conseguido y apoyado esta magnífica obra repleta de vida, de sueños, de movimientos sociales, lucha y aventuras, lleve el nombre de José Barberón. Nos hace muy muy felices que quede constancia del paso de este granadino por nuestra tan especial barriada. Unos pasamos de largo por la vida y otros, otros dejamos de Mia Gombau Barbero correteará y leerá sus primeras palabras en la biblioteca de todos, pero titulada por su abuelo. Algo que no tiene creencia. Una vez más, gracias. agraïment a la família per permetre que aquesta biblioteca pugui portar nom de Fosse Verdeva. Ara li passaria amb la paraula al senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona. Bon dia, moltes gràcies. Excelentíssim, Senyor Alcalde i vostíssims regidors, vicepresident de la Diputació, diputades, president de l'Associació de Veïns, senyor Barbero, obrir una nova biblioteca, una biblioteca de barri, una biblioteca més de les 38 municipals que des d'avui té a la ciutat de Barcelona i del total de 209, de les quals són als ajuntaments de la demarcació de Barcelona constitueix sempre una bona notícia. És una bona notícia perquè vol dir que seguim avançant en un pla per acostar a la ciutadania un servei bàsic, un servei públic que cal que tothom tingui a prop de casa seva. Per això podem tenir una modesta satisfacció perquè en un context massa entrepul·lit dels altabaixos de la crisi econòmica es materialitza avui una bona aportació al benestar feta des del servei públic local. Vull destacar que la xarxa de lectura pública local de la demarcació de Barcelona amb més de 2.200.000 carnets d'usuari en tot el territori és utilitzada per gairebé el 40% de la població. Es tracta d'una xifra prou significativa que explica el valor que otorga la gent a aquest servei. La Diputació de Barcelona, d'acord amb el seu paper de govern supralocal que co coopera i dona suport als municipis, cogestiona aquesta xarxa per garantir la modernitat i la del servei que s'hi presta. La cogestió del conjunt de biblioteques de la xarxa permet redimensionar el servei i augmentar-ne l'eficiència. Les biblioteques municipals en xarxa s'han convertit en un dels serveis públics locals més emblemàtics, perquè funcionen molt bé i cal que continuïn funcionant així. Les raons de l'èxit d'aquesta xarxa les hem de buscar en la seva modernització. Modernització del concepte de biblioteca i modernització del servei. Les biblioteques municipals de la nostra demarcació s'han transformat per anar més enllà del que tradicionalment s'ha entès com a biblioteca. Ho hem vist també hem visitat aquesta. Parlem de biblioteques públiques que són, són capdavanteres en la cultura digital. Biblioteques on ja fa temps que les tecnologies digitals de la informació i el coneixement li han, de han deixat de ser noves per ser simplement corrents i habituals gràcies a la informatització dels centres, els fons de documents multimèdia l'accés públic a internet i l'existència de zona wifi. Parlem també, vull remarcar-ho, d'unes biblioteques que tot aquest avançat servei hi afegeixen una clara vocació de centre cultural i cívic, generador d'activitats i de propostes diverses, adreçades a tots els públics, en tot dels 30.000 actes anuals en tota la xarxa. La cogestió de les biblioteques a la capital del país té un caire especial i és lògic que sigui així. Per les seves dimensions com a cap i casal, Barcelona compta des del 2001 amb un consorci bibliotecari en què participem l'Ajuntament i la Diputació. Estem satisfets de la feina realitzada conjuntament, reformant i millorant les biblioteques ja existents o creant-ne de noves a voluntat descentralitzadora. Obrir, obrir biblioteques de barri com aquesta que avui inaugurem, que amplia i enforteja el servei bibliotecari al districte, entra dintre els objectius del consorci perquè d'aquesta manera descongestionem altres serveis, ampliem l'oferta i sobretot apro aproximem el servei bibliotecari a les persones. Vull felicitar doncs a l'Ajuntament de Barcelona per la posada en marxa d'aquest nou centre al servei de la ciutadania. Un centre que és fruit, un cop més, de la col·laboració institucional, ja que hi han ajuntat esforços l'Ajuntament, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, la Generalitat i la Diputació. Treballant plegats, fem més eficient el disseny i la gestió dels serveis públics i donem el missatge que cal donar a la ciutadania la d'un país que sap com funcionar, la d'un país que és capaç de sobreposar-se a les dificultats i als reptes d'una etapa prou complicada. Volem seguir treballant així i ho seguirem fent. Per això avui, amb l'obertura d'aquest nou centre, el nostre missatge no pot ser cap altre que el de donar la benvinguda als veïns i veïnes de Trinitat Vella a la seva nova biblioteca. Que hi entrin, que la visquin, la utilitzin i que la faci la seva. Moltes gràcies. El president de la Diputació ens doncs a totes les administracions que van fer possible la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, realitat. Agraï també, disculpa m'alcalde, dos sabons perquè a l'inici tampoc he fet tots els agraïments que tocava s'han de repartir, s'acompanyen també diputats i diputades de, de la Generalitat de Catalunya al Parlament però també s'acompanyen consellers i conselleres principals que avui han volgut poder celebrar aquest desaveniment però també veïns i entitats d'altres parts del districte de, de Sant Andreu també aquells tècnics i les tècniques que han fet possible i realitat aquest projecte i aquest equipament. Sense més, per servir la paraula a l'alcalde de Barcelona. Bon dia a tothom, president d'alcalde, president de la Diputació, regidores, regidors, envolvuts amics, president de l'Associació de Veïns, la però avui escoltes principalment i el que vull donar, les gràcies és a tots vosaltres que veniu aquí i molt especialment a la família José Barquero, que suposo que Barbo, que suposo que és una sensació especial entrar en aquesta biblioteca que portarà el nom d'una persona estimada, per vosaltres estimada per tothom, Una persona que ha lluitat molt a la vida, em deia, fa por, diu, escolta, era d'iniciativa, una persona amb conviccions, que defensava els seus plantejaments i que lluitava pel bé d'aquest barri d'una manera intensa, no? I el resultat de, de biblioteques com aquesta és el resultat això. no? Abans el president de l'associació de veïns en deia, això és un somni, no són som somnis perquè es compleixin els somnis primer s'han de tenir si no es tenen somnis si no es tenen somnis com en Josep Barbero si no es tenen aquests somnis és impossible anar endavant no? s'han de tenir després de tenir-los ha de fer una altra cosa que això en sou campions ser tossuts no? molt tossuts no? perquè després els somnis s'han de complir i perquè es compleixin els somnis, s'ha ser insistents, a de ser posuts. Em deia que això ho havíeu pensat des de l'any 86 i es fa realitat ara, no? I es fa realitat per què, també? Perquè hi ha uns elements bàsics perquè els somnis es facin realitat. I un dels aspectes bàsics és que hi hagi gent que tingui idees clares de què s'ha de fer amb un perill, no? Ja estan molts anys a l'oposició. I quan em deien, escolti, digui una cosa que fan bé, jo deia les biblioteques. És un èxit. Això, les biblioteques, és un èxit. És una cosa extraordinària. És un plantejament impulsat per la Diputació, impulsat per l'Ajuntament. És un plantejament que una persona meritori amb això ha estat el Ferran Mascarell. I és un plantejament innovador perquè amb una cosa tradicional, com pot ser ser una biblioteca, si has sabut injectar el que és la innovació, la creativitat, i això no és una biblioteca normal, això és una biblioteca amb nous mitjans, amb noves maneres de fer, que es converteix no en un lloc només de consulta, d'aprenentatge, sinó en un lloc de convivència, de col·laborar, de compartir, de fer les coses conjuntament, i això jo crec que és molt, molt important. Teniu un equipament, un equipament d'aquests que jo crec que són bàsics per a un barri, és una biblioteca, un centre de cultura, de coneixement, però també d'innovació i també de trobada. I de conviure gent gran en gent jove i amb nanos petits. No? I això jo crec que és un plantejament quasi revolucionari, barrejat amb noves tecnologies, la gent diu amb els ordinadors, amb els cipars, això s'acaba... Doncs pues no és veritat, la gent ve més a les biblioteques, ve més a les biblioteques, tothom es vol apuntar a les biblioteques, tenim, em sembla, que són quasi 800.000 socis de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, quasi el 50% de la ciutadania de Barcelona s'ha fet soci d'aquestes biblioteques, i això és un èxit, un èxit de molta gent, dels que ho ideen, també dels que hi treballen, jo vull donar les gràcies, a la directora, a la gent que treballarà aquí perquè això també és una vocació i una manera de i de plantejar-se les coses, són molt importants i és també un èxit als que dissenyen eh? i vull felicitar els arquitectes, a la constructora perquè heu fet un centre que és magnífic magnífic, magnífic estèticament, és magnífic funcionalment magnífic, podríeu dir, em dóna gust estar aquí dintre i fa il·lucció de poder compartir i de gaudir d'aquest espai. I hem de demanar una cosa a tothom, que s'utilitzi bé, eh? que s'utilitzi bé. Eh? Hem de mantenir, això és una feina evidentment dels que hi treballen, però sobretot és una feina dels usuaris, de les persones, dels veïns. Hem de cuidar els equipaments, són nostres, són vostres, són nostres. Són els nostres equipaments, els hem de cuidar perquè han de durar molt de temps i a més els hem d'utilitzar de la millor manera i que siguin fruit o no? que siguin una eina de convivència, d'estimar-se, de viure conjuntament i de fer que aquesta ciutat cada dia vagi més endavant. Gràcies, gràcies a tots i escolteu, a disfrutar d'aquest espai. Gràcies.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 Doncs parlem amb els veïns d'aquí de la Trinitat, que ens agradaria saber doncs, què els ha semblat la nova biblioteca. Doncs un espai molt maco, amb molta llum, amb uns espais molt adequats. Hi ha un espai per nens petits que està molt bonics i esperen aprofitar-ho. Molt bé, doncs ara escoltarem a una de les responsables d'aquest equipament, com és la seva directora Emma Armengol. Molt bé, doncs animem nosaltres a... Emma Armengoda en un dia jo que diria fantàstic, no? Un dia amb moltes ganes, molt esperat i però més esperat el dilluns quan comenci a venir la gent del barri, fer els carnets i comença a conèixer la biblioteca que entre tots hem de fer nostra i pensar amb el dia a dia. I quina és la feina que ha de fer una directora de biblioteca en aquest cas la biblioteca de la Trinitat Vella? Doncs en aquest cas és sobretot gestionar l'equip, molt contacte amb les entitats i les associacions del barri eh, d'una participació a tothom que vulgui i gestionar les el dia a dia, diguem que ens espera, jo crec, un un volum de feina bastant important. Perquè en aquests moments, quantes persones formen part de l'equip de la biblioteca? Som 7 persones, dos bibliotecaris, jo i una altra persona i quatre auxiliars i una persona de suport. Sí, o sí. Sigui que podreu treballar bé. Bé, hem hagut de quadrar una mica algunes, alguns taulells perquè són, són tres plantes amb quatre taulells i a vegades queda una mica descompensat, però amb molta il·lusió tots. I el primer que fareu, què és el que teniu pensat? Primer obrir les portes el dilluns a les 4 i, i farem bueno, donar, ensenyar sobretot què és una biblioteca, com funciona la biblioteca, què es necessita per fer-se el carnet i, i anar gestionant les demandes que tinguem, les preguntes, perquè creiem que és un barri que, no, que encara no sap molt bé el que, on funciona la biblioteca i és entre tots aprendre una mica al el crisi no? i donar participació a tothom. Els horaris en què els veïns podran eh, doncs, entrar a la biblioteca? Oprim totes les tardes de 4 a 8 i mitja, 3 matins, que són els de dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 2 i el dissabte de 10 a 2. O sigui que, tot, teniu obert el cap de setmana per la gent que no pugui doncs, assistir durant la jornada laboral. Dissabte matí. D'acord, doncs Emma, moltíssimes gràcies i esperem que no sigui l'última vegada que parlem. No, jo també espero que tenim coses per, per fer a la ràdio. Vinga, moltes gràcies. Vinga. La biblioteca porta el nom de Biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero. Hem de dir que Josep Barbero va néixer a Granada el 1945 i va morir al barri de la Trinitat Vella el 2009. Vinga. Era conegut com el relojero, infatigable lluitador i membre de l'Associació de Veïns i Veïnes que va morir de manera sobtada l'any 2009. Escoltem a la seva família, en concret a Adam Barbero, fill de Josep Barbero. Doncs parlem amb l'Adam Barbero, que és qui ha parlat en nom de la família Barbero, que és aquí va dedicada aquesta biblioteca. No? Què t'ha semblat? Home, m'ha semblat un acte molt emotiu, molt proper molt important, sobretot per, per, perquè una persona del poble pugui estar titulant una biblioteca com aquesta, no? És, és realment molt important. O sigui, esteu satisfets? Plenament. No es pot estar més satisfet. A més, el Josep Barbero és el home a qui va dedicada aquesta biblioteca, jo crec que estaria satisfet d'ahir, també, no? de, de, de veure-ho. Ell, bueno, ell... Realment seria increïble que, que ho pogués saber, o potser ho sap, això no sabem més que estem aquí, no? Però, bueno, en qualsevol cas, agrair a tots, a totes les persones que, bueno, ja, com he comentat al discurs, eh, que han apujat, que han lluitat perquè un acte així sigui possible. I a més, tu també seràs un dels usuaris d'aquesta biblioteca. Home, evidentment, evidentment. Un dels primers. A a més més. Doncs moltes gràcies. Doncs a continuació, continuem escoltant els veïns, que van ser els protagonistes d'aquest acte d'inauguració. Doncs tenim aquí els veïns de la Trinitat Vella. Ens agradaria saber què heu semblat a la biblioteca que, acabeu, que acaba d'inaugurar-se. Doncs pues ens ha semblat molt gran, molt espaiosa, molt maca, decorant molt de gust... I molt bé, crec que la directora ha fet una molt bona feina, ens ha agradat moltíssim, la veritat. A vosaltres també esteu contents? Molt contents, molt contents, és molt espaiosa, molt luminosa, l'entorn és molt adient, trobo que està molt bé, molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja ara escoltem la veu d'un dels companys, de Josep Barbero, dintre de l'Associació de Veïns i Veïnes, com és el seu president, el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor Lluís Quero. Tenim en Lluís Quero, que és president de l'associació de veïns d'aquí de la Trinitat Vella. Fantàstic, no? Súper fantàstic. Avui ha sigut un dia, és un dia meravellós. Eh, són d'aquests dies que els recordarem sempre. I, i bueno, ara tenim molt de temps per gaudir de del que avui hem, hem inaugurat. Esperem molta gent de la Trinitat Vella s'interessi per aquesta biblioteca. Bé, bueno, jo demano a tothom de que posi de la seva part perquè això que avui posem en marxa sigui un referent de barri. Eh? Crec que ha de ser un referent de barri. Seria el que jo personal voldria, personalment voldria, que això arribi a ser un referent del nostre barri. D'acord, doncs moltes gràcies. A tu. I aquesta inauguració no només hi va ser present doncs, veïns a títol personal, sinó que algunes entitats del barri de la Trinitat Vella també s'hi van acostar. Parlem amb Maria Ordiales, que pertany al grup de dones de la Trinitat Vella. Entonces, tenemos a María Ordiales, que es la presidenta del Grupo de Donas de aquí de la Trinidad Bella. que te ha parecido la nueva biblioteca? Estupendo, estupendo. Ha sido una cosa fantástica. Nos hacía mucha falta en este barrio para niños y para mayores. Y es una de las cosas buenas, buenas, que se ha hecho en Trinidad Bella. Eh? Muy servicial y además me parece que en estos barrios así nos hace mucha falta la cultura. Y esto es una de las cosas principales que tenemos que pedir para estos barrios periódicos y feico que los tenemos un poquito dejados de la mano de Dios como se suele decir y es una cosa muy buena estamos todos muy contentos me parece que ha sido una obra estupenda ¿eh? muy bien, muy bien ¿y usted como vecina como lo ha visto? yo lo he visto una maravilla no se puede envidiar en ninguna otra biblioteca es lo que acaba de decir mi compañera puede ser un centro de cultura de promoción, que quizá hay un vacío en el barrio en cuanto a la cultura. Si no se aprovechara ese espacio, sería desastroso. Ahora faltará que la gente lo sepa cultivar, promocionar y divulgar. Yo, por supuesto, ya me he hecho socia. Pues muchas gracias. Doncs la biblioteca tindrà com a centre d'interès els moviments socials, tenint en compte que està ubicada en un barri, la Trinitat Vella, de llarga tradició associativa i participativa i gira al voltant dels moviments socials. Molt bé, doncs, feta aquesta presentació de la biblioteca, nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem després amb més informació. Fins ara. Això no ho tenia previst Vull intentar creure en tu Sé que podré estar segur Si et tinc al meu costat Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta tot un poble. Continuem el nostre programa d'avui i hem de dir que continuen les activitats relacionades amb el Dia de les Dones. Avui podreu gaudir d'un recital que es diu Quan les dones parlen, a càrrec de Pau Tarruell i Maite Modul, que es fa a Canfabra. El Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre Num Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda en motiu del Dia de les Dones, el recital Quan les dones parlen, a càrrec de Pau Tarruell, músic i Maite Modul, poeta i rapsoda podreu gaudir d'un recull de poemes escrits de dones de països i cultures diverses sense menys tenir poemes i escrits d'homes que tenen en comú la denúncia del patiment que comporta la guerra, la misèria, la manca de llibertat, els maltractaments, la violència i el desamor. En homenatge a totes aquelles persones, homes i dones, que lluiten per la pau i la llibertat de tots sense distincions. L'entrada d'un cop més és gratuïta. I més activitats relacionats amb el Dia de la Dona, ara parlem i ens anem cap al centre cívic de La Sagrera, que us ofereix una nova activitat amb motiu del Dia de la Dona. L'activitat en aquest cas programada pel Centre Cívic de la Sagrera amb motiu del Dia de les Dones al passat 8 de març és avui a les 5 de la tarda en aquest centre cívic al carrer Martí Molins, 29. Eh, el títol és Dones grans, grans dones, la bellesa femenina al cinema. I és que a la història del cinema existeixen grans personatges de dones grans que dignifiquen la bellesa i enriqueixen les lectures de la feminitat. Mitjançant la imatge i la paraula, em, fa, em podreu fer un repàs eh, sineu aneu eh, aquesta tarda a les 5 eh, l'entrada és lliure i l'aforament limitat així que aneu aviat i atenció perquè queden ja pocs dies perquè us, us inscriviu als cursos de català que realitzen a Sant Andreu per inscriure't és imprescindible acreditar el teu nivell si no saps quin és, demana ara hora per fer una prova gratuïta els cursos bàsics eh, vol dir que la matrícula oberta està tot l'any i també el curs en català a taula, avui i demà de 7 a 9 Pots de 100 a 9 de, de 5 7. De 5 a 7, perdona. De 5 7. Informa-te'n al Centre de Normalització Lingüística de l'Alegació de Sant Andreu, que és residència número 15. I al telèfon 93 274 0356, o també a santandreu doncs ja ho sabeu, si voleu saber més mm, o aprof aprofundir en la nostra llengua doncs acosteu-vos al centre de normalització lingüística que hi ha aquí a Sant Andreu. I encara tenim més coses a comentar-vos, com per exemple Les àvies bressolen, cançons de bressol que es fan a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Així és, en aquesta biblioteca podeu trobar cada dia un recull de cançons ben especial. A l'Espai Nador s'hi va fer una activitat única fa uns dies amb el nexe de les cançons de bressol. Es van unir tres generacions, àvies, mares i infants. El grup d'àvies dels habitatges Joan Torres van recuperar les cançons de bressol de la seva infància i en la trobada habitual de mares de l'Espai Nador de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra les van cantar com en la més pura tradició oral, els infants que hi havia. Va ser una jornada emotiva i nostàlgica. Amb el material recollit es va la vora un cançoner eh, que podeu escoltar a la, que, a la, a la biblioteca Ignasi Iglesias. I continuem parlant d'altres activitats, com per exemple aquesta jornada de portes obertes que ofereix l'Escola Superior de Disseny i Art i Otge, entre avui i dijous. Demà a les 11 del matí i a les 5 de tarda hi haurà una jornada de portes obertes de l'Escola Jotja de Sant Andreu al carrer Para Paramanyanet número 40. Per arribar-hi ho podeu fer amb autobús, amb les línies 11, 26, 34, 35 i 36 40-126 al b i també el 24 en metro, amb la línia 1 a l'estació Fabra i Puig, això sí, a la sortida Concepció Arenal, però també amb la línia 5 de metro a l'estació La Sagrera i també amb la línia 9 i 10 a l'estació 11 de setembre. També hi haurà jornada de portes obertes aquest dijous a l'escola El Llotge, a la ciutat, a la ciutat de Bàlagué, al carrer Ciutat de Balaguer número 17. Per arribar-hi ho podeu fer amb l'autobús línia 16, 17, 38, 64 i 74 i també amb el ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació Alputxet. Doncs avui, com podeu comprovar, estem parlant força del que són les biblioteques que hi ha als nostres barris. En primer lloc hem parlat de la biblioteca de la Trinitat Vella Josep Barbero, hem parlat de la Biblioteca Inagiles i Escanfabra i ara parlem de la Biblioteca del Bon Pastor, que s'acosta a la pèrdua d'alguns pobles. La sala polivalent de la Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estadella, número 62, us oferirà aquest dimarts a les 7 de la tarda un racó al Cafè de la Granota a càrrec de la companyia Les Antonietes. Es tracta de diverses lectures dramatitzades dels millors contes de Jesús de Jesús Moncada, inclosos els llibres El cafè de la Granota i Calaveres atònites. Després de l'experiència de l'aigua, un espectacle teatral a partir de l'obra de Jesús Moncada que es va poder veure a la Sala Montaner de Barcelona, Xicomaso torna a submergir-se a l'univers de l'escriptor de maquinansa. Es tracta d'un recull de textos sobre la pèrdua, però també sobre la vida, diu, la vida d'un lloc, d'un poble que Jesús Moncada sempre va tractar quasi com si fos una persona, un poble, poble que es va enfonsar, un poble, parlem de maquinesa, carregat de vida, que va desaparèixer sota les aigües. Xico Masó, dramaturg i director d'aquest muntatge, ha organitzat aquests viatges de la paraula. Són lectures entorn a la pèrdua d'alguns pobles dins el cicle L'Aventura de Llegir. La informació eh, pràctica per a vosaltres no cal inscripció prèvia. I més coses per comentar-vos, com per exemple la tertúlia sobre fotografia que realitza el grup Foto Fotosagrera. Cada segon dimarts de mes hi haurà una tertulla fotogràfica organitzada per Fotosagrera, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats de la fotografia, en especial a les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera, aficionats a la fotografia i en col·laboració amb l'entitats del barri. En aquest cas, aquest dimarts serà eh, sobre el tema lliure de la fotografia. Fotosagrera reorganitza i dinamitza les tertúlies amb la veu i vot dels seus membres, de les fotos presentades i comentades pels autors. El públic convidat fa l'espectador i pot participar en el debat de la mà d'un modelador. L'entrada un cop més és gratuïta. Molt bé, doncs anem a l'altra banda del fil telefònic amb Pol Costems que ens oferirà a continuació dins la crònica esportiva que teníem pendent de realitzar avui a dia d'avui. Hola, molt bon dia, Pol. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, com va anar aquest cap de setmana esportivament parlant? Bé, doncs eh, força malament, la veritat, força malament. I a començar amb aquesta derrota del Santander de futbol al camp del Reus Deportiu, 2 a 1 partit ahir televisat per Esport 3 a la tarda, a la 5 de la tarda que vam poder veure gairebé tots i que va, ja, va ser un, una llàstima perquè el Sant Andreu va començar molt, molt bé amb un, amb un gol de Moyano a la primera meitat, però a la segona realment, mira, a minut 10 arribar el gol de Moyano, un, un servei de tot nivell de, de, de falta i remetada bona del central de Sant Andreu però a la segona meitat hi va haver hi un equip sobre el terreny de joc que va ser els Reus, que va dominar que va tenir ocasions per empatar i per guanyar, i així ho va fer va remuntar amb gols de Chumbi i de Sergio León i crec que sincerament es va mereixer la victòria uh -huh. i és un, és, un, és un cop dur un cop dur per l'equip perquè diria que ja és el, el partit definitiu que ja et diu que, que no lluitaràs per, per playoff, perquè et quedes en 39 punts, et poses ja a nou punts de zona de, de playoff, per tant, això és, amb 10 partits que queden, jo crec que és impossible, per tant, bé, eh, tampoc patim per baixar, perquè el Gandia que saps té 28 punts, som a 11 de diferència per sobre, per tant, ni, ni un lloc ni l'altre, per tant, això, eh, la, els pronòstics que deiem a principi any de que seria una temporada de transició, doncs, es compliran i seguirem, doncs, a una mitjana. Doncs a veure què és el que fa el Sant Andreu aquest cap de setmana a casa, no? Sí, esperem que, esperem que guanyes. Marement juguem, com dius, a, a casa, que de moment sembla que estem més, més forts, que estem millor, que van treure un contra, contra el Setau Saber, però, però Déu-n'hi-do. I, a veure, eh, et dic ara mateix el rival contra el que jugarem, que és el Denia. El Denia és un rival que està a la zona una mica com nosaltres, és 14è, amb 38 punts, per tant un punt per sota, uh -huh. és un rival que s'hauria de guanyar, si més no, ja per no patir per zona molt, molt baixa, ara mateix són 300 a la taula, s'hauria de guanyar i, i, i continuar lluitant a la, zona, a la zona mitja. Jo crec que allà el, el playoff és impossible, 48 punts té l'hospitalet, que és el quart, i 48 de vostè era el tercer, són, crec que, inabastables. Uh -huh. I hi ha alguna cosa més per comentar d'esports? Doncs a la Montañesa, a tercera divisió, sempre comentem com van els seus resultats. En aquest cas, l'empat a, a, a casa, un a un contra el Castell Castelldefels, i són 14 de la taula, per tant, posició molt similar a Sant Andreu, amb 35 punts, passar que ells no patiran... Ells patiran més per, per conservar la categoria, perquè només són a, a 4 punts per sobre de, de zona de, de perill, zona molt perillosa, per tant, eh, això, que ells patiran més que no pas, que no pas nosaltres. Per agafar Waterpolo, també... Eh, començo amb males notícies perquè el Sant Andreu masculí va perdre contra el Sabadell, 11 a 7, una derrota, podríem dir que esperada, perquè el Sabadell és el líder de la categoria primer destacadíssim, amb, bueno, destacadíssim no, perquè li trepitja eh, les cames a Barcelona, que té 38 punts, un per sota, i va perdre, però bona imatge, 11 a 7, és un partit digne, i el Sant Andreu continua en novena posició amb, amb, 16, amb 16 punts. I pel que fa a les noies, que últimament sempre ens donen també millors notícies, perquè estan a la part alta de, de la taula, en aquest cas les vam tornar a donar perquè van golejar 22 a 6 al Concepción, i continuen a la part alta de la taula, són terceres amb 46 punts. Molt bé, doncs més informació aquesta tarda a partir de les 6 al Paraules d'Esports. Sí, sí, a la meravillosa cerimonia. Molt bé, doncs ens veiem aquesta tarda. Sí, fins ara. Fins ara que vagi molt bé. De cor, doncs estàvem comentant-vos la agenda d'actes i activitats. Ens queda pràcticament eh, un minut per, per tancar la paradeta d'avui i dir-vos que, eh, doncs queda dir-vos que la, les, hi ha un directori d'autores i autors locals a les diferents biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats a aquest districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaig, història o cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. Doncs d'aquesta manera nosaltres ho deixem aquí. Uh, Donar les gràcies a Patricia Soler per haver vingut avui al nostre programa, també a Cristina Lliteras, a Nacho Delgado i ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda